اما بعد اخواني الكرام لو هي امبارو ني جوماموسي كاتيكا ربيع الثاني وكو 1441 كتيكا هجره يا متومي صلى الله عليه وسلم تكون درسه nyingine ambao ni dersu waahid dersi ya risala moja kwa kikao kimoja ikiwa maudhui yake leo ni usulun muhimu li شباب الامه misingi muhimu ya au kwa vijana wa umma misingi muhimu kwa vijana wa umma risala hii imeandaliwa na daktar Ahmad bin Mubarak bin Qudlan Al na risala yenyewe ni nafua jida ni yenye manufaa makubwa sana kwa mwenye kuzingatia faida iliyo ndani yake na nukta zilizotajwa ndani yake risala yenyewe imeelekezwa kwa kijana moja kwa moja kwa sababu kijana ndipo pahala pa nguvu pahala pata, panashati Ndiyo sehemu ambayo mtu asipochuma katika umri wake wa ujana basi hana nafasi nyingine ya kuchuma kama anavoweza kuchuma akiwa na ujana na kama tulivyoelezewa kuwa mtu huwa ni mtoto kisha eh, akawa ni akitoka katika utoto akaingia katika ujana ujana ni umri ulio baada ya miaka 30 kuendelea 33 kuendelea mpaka miaka 40 ingawaji hapa waliokusudiwa ni almurahiqin murahiqin ambao ni kutoka kubaleghe kuendelea tangu kubaleghe mpaka e, miaka hiyo 40 bali risala yenyewe ina kila muislamu kwa umuhimu wake. Asema Sheikh Ibn Uzaimin kumuhusu kijana katika risala yake katika mada hii hii ya vijana akitaja katika mushkilat katika matatizo ya vijana akasema katika utangulizi wake fa innahu أن an uqaddima ila ikhwati mushkilatan min ahamm al-mashakil la fil mujtama' al-islami fa hasb bal fi kulli mujtama'in wa huwa mushkilatu shabab fi asr asema napendezewa katika kutanguliza kwa ndugu zangu waislamu tatizo moja mushkila moja katika mishkila ambazo ni muhimu sana katika jamii katika jamii si katika jamii ya kiislamu peke yake bali katika jamii nzima katika kila jamii ya waislamu sio kwa waislamu nao ni mshikila ni tatizo la vijana katika zama hizi tulizo ndani yake hakika kijana yampitia katika moyo wake matatizo ya kifikra ya kinafsi anataka haya na yale ana poleo alamal ana matarajio marefu kwa umri wake anaohesabia kwamba ni mkubwa na pia utawakuta katika sehemu hiyo ni sehemu ambayo ni hatari kwa sababu hisia zake zinachemka hisia za anasa zinachemka basi unakuta kukija upepo ambao utakuwa ni umwepesi kwake yeye umemzingira ni rahisi sana kwenda na upepo ulombaya utamkuta huyu ni mraibu wa mambo ya, ma ya kulevya kwa sababu gani hayo yamemzunguka na hisia zake zinamvutia katika kila anasa itakayokuja kwa hivyo shekha akasema hakika vijana wanapitia hali nzito katika nyoyo zao katika matatizo ya kifikra na kinafsi jambo linalowafanya nyakati zingine wanajitahidi ni vipi tutatoka katika matatizo haya na kuyamaliza mambo haya lakini wasiweze kutoka katika dhiki hiyo ila kwa mojawapo ya mambo mawili ila kwa mambo mawili kwa dini na akhlaqi iliyotimia mambo ambayo anaweza kumsababisha kijana akaenda vizuri ni dini kwa sababu bila dini basi fahadith wala haraj zungumza bila mipaka utakuta mtu katika asikuwa na dini basi atafanya kila kitu ataingia katika kila jambo atakuwa hana kitu kinachomzuia katika maisha yake hana guideline hana mwongozo wowote vile vile na akhlaq dini na akhlaq ndilo jambo ambalo uhitaji sana vijana kwa sababu hayo mawili ndiyo msingi wa kusimama jamii na kutengenea mambo ya jamii katika dunia yake na akhera yake na ndio sababu yaheri نبرك na شاري na kuondoka shari جميع matatizo mengi katika jamii imekuja katika hadithi ya sahabi aljaleel ana bi barzata nabla ibn ubaidin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما كما متي الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 miguu ya mja nyayo za mja siku ya kiyama baada ya kufufuliwa hataweza kunyanyua mpaka Aulizwe ulizwe msalimane au, au, au sali la kwanza atakaloulizwa umri wake wote ikiwa mtu ameishi miaka sabini ataulizwa kuanzia tangu alipo balige mpaka miaka sabini hiyo amefanyaje alifanyaje katika wakati ambao alikuwa ni mukallaf atakiwa atumie umri wake ule kwa uangalifu aliutumia vipi wakati wake ataulizwa umri wake wote aliumaliza vipi na pia ataulizwa kuhusiana na elimu yake alisoma alifanya nini na mali yake aliyochuma alichuma vipi na alichumia wapi kisha pia vile vile ataulizwa mwili wake aliuharibu au aliumalizia wapi mpaka aka akaisha aliisha vipi hadithi hii ni sahihi iliyopokelewa na al-Imamu Tirmidhi tukiingia moja kwa moja katika risala ya huyu Sheikh Daktori Ahmed bin Mubarak bin Qudlana al-Mazru'i ni alim katika ulama wa imarat na anazo risala nyingi mno katika mambo ya taujih ya umma hii ni risala yake ya saba. ya saba katika zile msururu wa risala zinazowahusu vijana ana risala nyingi ambazo ameandika kumuhusu vijana ndizo hizo akaziita arsa'ilul ilmiah li shababil ummati risala za kielimu eh, kwa kijana wa umma ya kiislamu na hii ni risala ya saba Katika risala alizoziandika kwa hivyo inshallah taala tunaingia moja kwa moja katika risala hii Uh, ambayo amehitajia na amezungumza misingi muhimu ambayo inamuhusu kijana wa Kiislamu. Katika risala hii amehtaja nukta moja Nukta hizi moja ni nukta ambazo kila nukta ni kubwa sana na ina umuhimu mkubwa sana katika maisha ya Muislamu. Na kama nilivyotaja si kijana tu bali kila Muislam. Na katika mpangilio wake nimebadilisha mpangilio mmoja tu nikachukua msingi wa 3 nikauleta kuwa ndio msingi wa kwanza eh, kulingana na baadhi ya rasaili zinginezo ambazo kwamba nilikuwa nikizipitia na insha Allah Taala ita pia ili inipe mtiririko ambao utakuwa ni mwepesi. Asema الأصل الثالث ambao mimi nimefanya al-asl al-awwal an ad-din 'inda Allah al-Islam fala yaqbal fala yaqbal Allah dinan ghayra din al-Islam kwa dini inayotambulika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Uislamu na haitokubaliwa dini katika risala ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al katika kuelezea hii, aelezea kijana ambaye ni mwenye wanufaa, mwenye khairi katika umati wake, ni kijana ambaye amechukulia Uislamu ndiyo rasilimali yake, Uislamu ni bora kuliko kila kitu kingine chochote, ametanguliza Uislamu kuwa ndiyo cha thamani kuliko chochote lau atakosa dunia yote lakini ako na Uislamu bas yeye amepataheri yote na ndiyo sababu nikatanguliza kwamba msingi huu kwamba ni msingi ambao unapaswa kuwa mbele ya macho ya kila kijana kwa sababu wote waliokosa msingi huu basi ndiyo sababu ya kukosa misingi mingine yote iliyotangulia itakayokuja kwa hivyo msingi wa kwanza ambao Muislamu anapaswa kuweka mbele yake ni kujua kuwa Uislamu ndio hauwezi kufananisha na thamani nyingine yoyote katika ulimwengu huu kwa sababu ndiyo njia yako ya pekee ya kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu na Uislamu huu ana yake kama walivoelezea wanazuoni ni mtu ajisalimishe huwallistislamu lillahi bit-tauhid walinqiyadu lahu bit-ta'ah lahu lahu bittaa. walbara'atu shirki wa ahli Uislamu ni mtu anyenyekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akubali kuo chini ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anyenyekee chini ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-istislamu lillahi lahu ni mwenye kunyenyekea chini ya toa ya Mwenyezi kwa kumtii kutekeleza kila alichoamrisha afuate amri za Mwenyezi Walbaraa wal bara'atu minashriki wa ahli na ajiepushe na shirki na watu ambao ni washirikina kwa hivyo uislamu ukiangalia maelezo hayo definition ya uislamu mal islam nini uislamu ni kujisalimisha kwa Mwenyezi kwa tauhid na kunyenyekea kwake kwa, kwa kumtii na kujiepusha na shirki na washirikina hii ndio maana ya Uislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea kuwa dini anayotambua yeye ni Uislamu akasema inna dinana inda llahi alislam hakika dini inayotambulika mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni uislamu bali Mwenyezi Mungu akatulilia uislamu ndio weni dini yetu akasema waradithu lakum alislamu dina. bali akatuhimiza akatusukuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatusukuma katika uislamu akatupa pupa tuupende uislamu akatuwambia wa anibu ila rabbikum kwa Mola wenu elekeni kumulawenu waslimu wa lehu na mnyinyikie kwake mjisalimishe kwake kumula ayatiakumuladhab kabla hijawajilieni adhabu thumma latunsarun kisha musipate wenye kuonusuru vile vile ametukataza tusife ila katika uislamu akatuwambia fala tamutuna wa muslimun musife musife illa nyinyi ni waislamu maana mujitahidi katika hali yenu kudumisha uislamu wenu mpaka mfikie na mauti mkiwa katika hali hiyo na ndipo mwisho akatuonyesha hasara kubwa ya dini isiyo kwa uislamu akatuwambia wa may yabtaghi ghaira lislami dina falan yuqbala minhu na yeye akhirati mwa khasirin na yeyote atakayefuata dini isiyokuwa ya uislamu hatukubaliwa siku ya kiyama na siku ya kiyama atakuwa ni katika watu waliopata hasara iliyokubwa sana kwa hivyo ndugu zangu asli hii ya kwanza yemaanisha tuwe ni wenye kushikamana na uislamu na kujua ndiyo raslimali ambayo iliyokubwa kwa sababu ndiyo dini ambayo منزلي <تصفيق> سبحانه وتعالى اممتميلزا نايه mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ndio dini anayoitambua yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala al-aslu al-awwal kama alifasema yeye ambaye kwangu nitasema ni al-aslu thani wasema anallahu huwa rabbul ma'budu wahduhu fa Allahu la yardha an yushrak ma'ahu ahadun fi Asema kuwa anallahu huwa ar-rabb kuwa Mwenyezi Mungu yeye ya ndio Mola mlezi al-maabud anaabudiwa yeye ya pekee yake Fa Allahu la yardha an yushraka ma'ahu ahad Mwenyezi Mungu haridhii ashirikishwe yeye na chochote fi ibadatihi katika ibada yake Katika msingi huu kijana wa Kiislamu wanapaswa kujua kuwa baada ya kukubali uislamu kwamba ndiyo rasilimali mali yake ndiyo msingi ambao ni madhubuti jambo la pili ambalo anapaswa kushikamana nalo mno ni kumjua kwamba Mwenyezi Mungu yeye kwamba ndio mwenye uislamu huo ndiyo alioamrisha uislamu huo yeye mwenyezimngu Mungu ndio Ar-Rabb ar ni nani ni Mola muumba mlezi mwendeshaji mambo yote ar maana yake ni muumba yeye mwenyezimngu Mungu ndio aliomba kila kitu almutasarif anaendesha kila jambo almalik anaemiliki kila kitu kwa hivyo huyo mola ambaye ndiyo mwenye ukubwa huo yeye ndiyo ambaye kwamba anastahiki aabudiwe muislamu kijana wa kiislamu anapaswa kutambua kuwa mola wake ni Mwenyezi Ndiyo muumba wa kila kitu mlezi wa kila jambo muendeshaji wa kila jambo mwenye kumiliki kila kitu kijana wa Kiislamu anapaswa kufahamu hilo basi jukumu lake linakuwa ni lipi al wahdahu ajiu kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuabudiwa yeye peke yake wallahu la yardha an yushrak ma'ahu ahad mwenyezi Mungu haridhi ashirikishwe na yoyote katika ibada yake umekuja katika risala ya al-qawl al-mufid asema katika kuelezea maana ya la ilaha illa allah asema maana yake ni la ma'budah ma bihaqqin illa Allah. Hakuna apasay kuabudi kwa haqi illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayru Allah. Na asay ku Mwenyezi Mungu in ubid akiabudiwa fabibatil bi anaabudiwa kwa batil hafai kuabudiwa. Kwa nini? Yule mwenye kuabudiwa anastahili awe ameumba. Anamiliki kila kitu. Ndio mlezi mwendeshaji wa kila jambo asa wale wote wanaabudiwa wasiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu na kama alivyosema kila kitu ni kiumbe na Mwenyezi Mungu ndio muumba wa kila kitu Mwenyezi Mungu asema thalika bi anna Allahu huwal haqq wa anma yad'una min dunihi huwal bathr hiyo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiyo haqq anayepaswa kuabudiwa kwa haki yeye peke yake na yote mingine wanayoabudu mbali na Mwenyezi Mungu huwa al-batil hiyo ndio batil maana ذلك asema hapa wadalil qawl qawl ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a na dalil ni kauli yake Mwenyezi Mungu kwamba yeye Mwenyezi Mungu haridhii kushirikishwa na chochote na anatuamrisha tumwabudu yeye peke yake ni kauli yake aliposema wa'budu Allah hii ni amri na muabuduni Mola wenu amri si khiari Mwenyezi ametoa amri waabudu abudullah na mumwabudu Mola wenu muabuduni Mwenyezi Mungu Allah wala tushriku bihi shay'an wala msimshirikishe yeye na chochote Hapa akakusanya baina ya amri ya kuamrisha tauhid na hapo hapo na kukataza shirk kwa hivyo akaamrisha kile ambacho amekitaka kwa watu na akawakataza katika aya hiyo hiyo kile ambacho ni kikubwa sana katika madhambi ambayo ni shirki. Maana ذلك an tafridu uh, allaha fi jami'i al alqalbiya al walfi'liya wal Na maana hii ni kuwa ni watu wampekeshe Mwenyezi katika ibada zote zao. Wampekeshe katika ibada zote za moyo na za kauli na za fiili ataja alimamu ibn ul qayyim rahmatullahi taala alayhi kuwa ibada zimegawanywa zime katika ulimi ya mazungumzo moyo na vitendo katika mana ya kauli yake akasema kuwa na katika hivi viungo vitatu vimegawanywa juu ya misingi mitano halali haram. Mubaha, eh, makuruhu, na sunna imegawanya katika hayo hivyo vitu vitatu kwa hivyo inakuwa yote ni ibada 15 sampuli 15 za ibada ambazo mtu amepewa katika mdomo katika kalbi yake moyo wake kuna mambo ambayo lazima aamini nayo ya kwanza ni tauhid kisha kuwa, kuwa na, na moyo wa kupenda e wakupenda kila alichoamrisha Mwenyezi Mungu kuamini malaika kuamini pepo kuamini moto kuamini e, yale yote ambayo kwamba ameamrishwa na Mwenyezi Mungu kuyaamini kupenda mambo ya taat na pia kuchukia mambo ya shurur e, kuwapendea waislamu kila laheri e, kutoatakie wasibiwe na kila la balaa hayo ni katika mambo yanayofungamana na moyo wake vilevile katika maneno yake katika kauli kuna wale ambao kwamba atakio ayatamke ni mambo ya lazim kama ya kwanza ni hiyo la ilaha illallah Allah. kusoma Qur'an kuamrisha mema kukataza maovu kufanya ku, ku dhikri kuomba dua yote haya ni katika ibada za kaulia zote azifanye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala amal fi'liya ibada za fiilia, azifanye pia vile vile kwa Mwenyezi nazo ni ibada ambazo ni za matendo kama huku kuswali kufunga eh, kuhiji eh, kuwafanyia wema wazazi wawili na mengineo mengi katika ibadati ambazo tunazijua kisha watarkia ambayo haikutajwa hapa nayo ni ibada ambazo tunapaza ya mambo ambayo kwamba tunapaswa kuacha kwa sababu kuacha yale yaliyo katazwa ni nini ni amri ni ibada pale mtu anapoacha eh, jambo la haramu kwa sababu amekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa amefanya ibada kwa kule cha kwake kwa hivyo shekhe hapa ametaja alqalbiya walquliyya walfi'liya na pia watarkia, ni katika ibadati, ambazo tunapaswa eh, kuzingatia kwamba mtu anapowacha jambo ibada, jambo la haramu asihisi kwamba tu mimi sina madhambi lakini sina thawabu kwa kuwa sikufanya lile jambo ambalo nimekatazwa la ikiwa mtu atakuwa ameacha kwa nia kwamba mimi nimeacha kwa ajili ya Mwenyezi bila shaka anapata thawabu. Kwa hivyo pia kuacha mambo mabaya ni ibada na ndiyo sababu ikaje katika ayati, aya Mwenyezi Mungu Subhanahu katika, eh, katika suru Al-Asr bisabr na wakousiana katika sabr na sabr kama walivyotaja wanazuoni ni Asabu ala aqdarillah almu'lima ni kusubiri katika kadari ya Mwenyezi Mungu yenye kuumiza na kusubiri juu ya taa kumti Mwenyezi Mungu na kusubiri katika kuacha maasi kama walivyotaja wanazuoni Kwa hivyo na asli nyingine aliyoitaja katika asli ya tatu asema Al-aslu ambayo kwamba kwake ni asli ya pili sisi tumeitaja kwamba ndio asli ya tatu Asema anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu fahuwa abdun la yu'bad wa rasulun yuta'a yuta, wa la Hii ni asli ambayo kijana wa Kiislamu anapaswa kuzingatia. Na ni msingi muhimu sana anaposema kwamba yeye ni mwislamu na namwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Hili ni rahisi kusema kwa madai kama wanavyofanya vijana wengi. Lakini kutambua kuwa anna Muhammadan kumbe Muhammad ni abdullah ni mja wa Mwenyezi Mungu wa rasuluhu na mtume wake fahuwa huwa abdun la yu'bad ni mja wa Mwenyezi Mungu aabudiwi yeye wa rasulun na ni mtume wa Mwenyezi Mungu yutaa anatiiwa wala yukadzab wala hakadzibishwi Hapa kunayo mambo muhimu ambayo kijana wa Kiislamu anapaswa kuzingatia amesema vile vile uh, Sheikh Al-Wasabi katika al-qawl al-mufid la matbu'a bihaqqin illa rasulullah hakuna apa kufatwa kwa haki kufuatwa kuf, kwa haki kuigizwa kwa haki illa mtume sallallahu alayhi wasallam wa, wa ghayru rasulillah na asakum mtume sallallahu alayhi wasallam Initubi'a fima la dalila alayhi faqad ittubi'a bi batil. Akifuatwa kwa jambo lisilokuwa na dalili basi huyo amefuatwa kwa batili. Hafai kufatwa. Vijana leo hii wana vingizizo vingi, wana role models tofauti tofauti. Tunaona vijana katika katika mitaa wakivaa ma, majezi ya Bob male na kutia vitu vya bomale katika mikono yao na e, wakitangaza uras katika sehemu nyingi mbalimbali ukisikia na wakishangilia jambo hili pamoja na kuwa ukiangalia ile ni kufuru kwanza wale ni, ni mkufar na wanaamini katika kufuru bali katika yani e, kumwabudu hai salasi nafikiri katika jambo ambalo kwamba wanolifanya Ambayo, ndio imekita misingi katika wengi wa vijana wa leo. Ukiangalia vijana wengi wa leo, yani e, katika mitaa, katika sehemu ambayo kwamba nimetoka usiku mchana utakuta u, wakizungumza mambo ya Rastafara. mpaka karibu na misikitini na madaris wanaimizana katika mambo hayo. Mambo ya urastafara Ukiangalia yani watu wana, wana, huku wakisema kwamba sisi muislamu amevaa kanzu lakini na kofia ya rastafara na e, bangili ya rastafara anakuwa amekosanya yani mambo mengi sana amekusanya mambo mengi sana kwa hivyo kijana wa Kiislamu anapaswa kujua role model wake anayepaswa kufuatwa wa kweli kweli ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mtume sallallahu alaihi sallam na mwingine yote iwapo anafuatwa kwa jambo lisilokuwa na dalili basi anafuatwa kwa batil. Na hao hao makufar bila shaka kama huyo tuliyomtaja hafuati kwa haki hafuati kwa dalili wala kwa, kwa usawa uzao wote na si peke yake ambao vijana umeghulika naye vijana wameghulika na wengi katika watu wameghulika na eh, wanawaita celebrities ambao kwamba ni mbalimbali umeghulika na stars katika mambo ya ya mipira umeghulika na na huyu na yule katika miziki umeghulika na, na watu tofauti katika anasa mbalimbali mbali. utakuta vijana umeghulika wanao role models wao ambao wameacha eh, kumfuata mtumi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kuofuata wao na wanawapenda mpaka Wakafuata nyenendo zao utawakuta wanavaa nguo zao wanatembea kama wao wanapenda kuitwa na majina yao nicknames zao wanaitwa na watu kama hao, wanapenda eh, kukaa kujisifia na kuelezea na kusimulia vitu kama hivyo basi wanapaswa kijana wa Kiislamu awe na uchungu na uislamu wake ajue kwamba yoyote mwingine hapaswi kufatwa, wakufuatwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwa mtume sallallahu wa wasallam ni mja wa Mwenyezi na mtume wake ni mja kwamba yeye si Mungu ni yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu haabudiwi yeye wala Yani yeye ni, ni mja hafai kuabudiwa wala hana sifa zozote za uungu na yeye ni mwenye kufuatwa. Kufuatwa kwake ni tufuate tabia zake, tufuate ibada zake, tuangalie nyenzo zake na ndiyo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuambia wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu kilalj huwalataini mtume kile ni mtume yachukuei na ile alokatazeni nayo epukeni nayo. Na ndiyo sababu katika wanazuoni wanapoelezea nini maana ya au nini mujibu tume, wa kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم? Asema tasdiquhu fi ma eh, ta'atuhu fi ma ni kumti Mtume katika kila alichoamrisha. Wa tasdiquhu fi na kumsadikisha katika kile aliyosema. Wa wa alla yu'bad Allah illa bima amara na asiyebudie Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa njia yake aliyofundisha na pia asitanguliwe katika kauli yake kama walivoelezea wanazuoni katika kuelezea maana ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ni faida kubwa sana iwapo mja atakuwa ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na khususan kijana iwapo atamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam basi khair yake ni nyingi mno duniani na akhera atakuwa amefaulu sana katika ulimwangu wake na kesho akhera msingi wanne, امباو ومهتاجا شيخنا دكتور احمد اتاجا الاصل الرابع وجوب التمسك بالقران والسنه الصحيحه وترك الاراء والاهواء مسingi wa 4 ni kuwa ni lazima wujub ni wajibu ambaye anasema mimi ni muislamu na akamwabudu Mwenyezi Mungu na akamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ikiwa yeye madai yake ya kweli ni juu yake kwa ulazima ashike Qurani Ashike Qurani na ashike sunna sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na watarkil arai wal ahwa aache rai na maoni katika dini afuate dini iliyokuja katika Qur'ani na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi ajiepushe na rai na maoni kuleta rai na maoni katika dini katika mambo ambapo kwamba yaona yeye afate dini kama ilivyokuja kwani dini hii iatutosha kile kilichotosha masahaba mazungumzo waliyosema yatutosha matendo walioyofanya yatutoosha kwa hivyo ni bora kusimama waliposimama wale na kusema yale walioyasema hayo huo ndio dini na ndio ya sawa Qurani na sunna ndio, ndio itakayokusanya watu tena sunna ile sahihi itawatoa watu katika dini ambayo si sawa itawaweka watu katika mafiqiano lawa tuoti utashika qurani na sunna sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi moja kwa moja utasalimika na mabalaa mengi mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya ayuha anas inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitabullahi wa sunnat nabiyhi enyi watu Hakika nimewaachieni nimewaacha kwenu nyinyi jambo ambalo mtikaposhikamana nayo na mkafungamana nayo falan tadhillu abadan hamtapotea milele kitabu Allah wa sunnatu tu rasul nasu, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya nabii wake iwapo na haya mawili basi hamtapotea abadan na maana hiyo ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia kitabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu ambayo Mwenyezi Mungu amechukua ahadi ya kuihifadhi na pia na sunna yake ambayo ni wahi ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ametuajibishia kushikamana nayo haya mawili kwa sababu kushikamana na haya mawili Ndiyo kuna kusalimika katika maisha na utukufu duniani na akhera kama alivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayuhal amanu stajibu lillahi walirrasul itha da'akum lima yuhyikum enyi waumini enyi muamini mwito wa Mwenyezi Mungu anapoaita Mwenyezi Mungu na mtume wake itikieni mwito wa Mwenyezi na mtume wake wanapowaiteni katika yale yanayowapa wa, ya uhai Ambayo ni kitabu cha Mwenyezi na sunna ya mtume sallallahu wa sallam. na kuacha Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuta rai na matamanio ni kupotea na kuangamia msingi watano aliyotaja shekhe ni wajibu fahmi alkitabu was-sunna ala fahmi sahaba ni ulazima wa kufahamu quran na sunna kulingana na walivyofahamu masahaba. kama lilivotaja hapo awali kuwa tusimame waliposimama tushike walioyashika huyu kijana anapokuwa ashakubali uislamu akamfata mtume baada ya kuitimiza teguhidi, na akashika Qur'ani na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم basi katika kufahamu Qur'ani na Sunna asifahamu kama anavyoona yeye akaona kwamba mimi na ufahamu kwa mfano watu husoma katika vyo na akawa kila mmoja katika kutoa tahlil yani utatuzi kuanalyze matatizo fulani kila mmoja utoe maoni na rai, na rai ambayo kwamba anaona yeye basi katika dini haitakiwi mtu kuwa ana analyze ana maoni ya katika Qur'ani aya hii mimi naona hivi naweza kuitafsiri hivi na hivi ineshafasiriwa na masahaba ineshafasiriwa na wema walio tangulia hatuna haja ya kujitabisha katika maelezo ya Qurani na kuchukua maoni ambayo yana khalifu na kujua kwamba maoni ya na khalifu ni kuyalinganisha na namna ilivyo katika tafsiri ya ahli ilmi uangalie je tafsiri yako na tafsiri yao ni sawa inapokhalifu moja kwa moja mtu unapaswa unakuwa ni mwenye kutambua kuwa njia hii ama tafsiri niliyoifasiri mimi si sawa na walio wanazuoni kwa hivyo hii si dini huku ni kupotea kwa sababu wanazuoni na wema walio tangulia hawakuacha nafasi katika Qur'ani ya kwamba mtu uh, anaweza akawa ni mwenye kuwa na fahamu yake mustaqilan independently akawa anaona maoni yake katika Qur'ani kama anavyotaka yeye kwa sababu wale waliishi Qur'ani inashuka fresh inashuka zile ayat yani wao wako katika hali ya nubuwa. aya inashuka wanamuona mtume sallallahu alaihi wasallam ikishuka kwake wanaisikia kwa hivyo ndugu zanguni kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam yatakiwa tungangane na kudumu katika وفهم ومصحابه رضوان الله عليهم جميعا ان دليلي هي كاوليهك من انزلم قال بصم يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول لا يليه تكيكنغهوك كمواجه متوم aka kengeuka akaacha aka, aka kuifuata njia ya mtume mimbaadi matabayana lahu alhuda baada kubainikiwa na uongofu tusikie aya hii namna Mwenyezi Mungu wa Ta'ala anatuelezea na anatuajibishia kuifuata maswahaba katika fahamu yao asema Mwenyezi na yoyote atakayengeuka aka ya chanjia ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikiwa na haki na uongofu kisha wa ghaira sabili lilmu'minin kisha asifuti njia ya mu'minin ambao ni masahaba na maswahaba wametajwa katika aya mbalimbali kwamba wao ndio walikusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala asema radiyallahu anhum radhu 'anhum Mwenyezi Mungu amewaridhia na wao amemridhia yeye. Mwenyezi Mungu anasema amana rasul ameamini mtume walmu'minun na waamini waamini waaoamini kingina nani? Wakati wa mtume ni masahaba. Mwenyezi Mungu akasema kullun amana wote wameamini. Yaani manake na masahaba. Kwa hivyo wayatabi'a wa, wa, wa, wa, wa ghayra sabili almu'minin akafotania njia isiyo kwa ya waumini ambao ni masahaba nuwallihi matawalla chemwelekeza kule alikuelekea kwa sababu ametafuta upotofu mwenyewe ametafuta njia kwa ya sawa tutamuelekeza huko alikoelekea wanusli jehanamu wa saaat masira, na kisha tumwingize katika moto wa jahannam, ambayo ni mwisho mbaya ni maskani iliyo mbaya sana na ndiyo sababu akasema hapo shekhe na atakaye njia isokuwa ya masahaba. katika fahamu ya dini katika akida au ibada au muamala au akhlaq akaacha kufuata njia waliokuwa nao wa masahaba. basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwacha na ile njia aliyoichagua mwenyewe anakuwa amejitweza, akajidalilisha mwenyewe kwa kuacha njia ya sawa wala Mwenyezi Mungu mwafikia kwa kheri. kwa kuwa yeye mwenyewe ameiona haki na akaifanyia kazi kisha akaiacha pale Mwenyezi Mungu aliposema mim baadi matabayana lahu alhuda baada ya kupombanikiwa na haki yeye akaiona kisha akaiacha basi huyo fajaza'uhu minallahi adlan malipo yake kwa uadilifu wa Mwenyezi ni Mwenye Mungu amuache katika upotofu wake akiwa katika kuchanganyikiwa kwa kuwa amechagua njia hiyo yeye mwenyewe na akhira apate Jahannam na adhabu iliyokali na makazi yake yatakuwa ni mabaya sana. Kwa hivyo kijana wa Kiislamu wanapaswa kujua kwamba afaashikeni Ashikamani na Qur'ani na Sunna lakini awe ni mwenye kujisisitiza kuifahamu Qur'ani na Sunna kulingana na walivyofahamu masahaba na wema waliyotangulia. asiwe anakuwa na maoni mengine na ya masahaba ridwanullahi alayhim jami'an hapo atakuwa katika dini iliyo salama dini ambayo ni safi ambayo haina adhabu katika dunia yake na kesho akhera alaso sadis asema wujubu lijtima'i fi ulazima wa kukusanyika katika dini kuwa na umoja walhatharu min atahazzubat wa na tahadhari kutokamana na hizbiyat Tahazub kutokamana na kuingia katika makundi na kufariqiana dini hapa ya tulazimisha ya tuite katika umoja na uislamu yatuite kwamba tuwe ni watu wamoja. katika kila jambo letu tuwe ni watu wamoja, tukusanyiki tukusanyike katika umoja na umoja huo utakusanyika pili watu watikakamana na Qur'ani na Sunna na walivyokuja na maswahaba watu utakapokuwa katika msingi huo moja kwa moja umoja wao utakuwa ni madhubuti na utakuwa ni wasawa sawa min na kujiepusha na makundi kundi kuti hadhari na makundi kundi watafaruku na, na na kufarikiana leo ukiangalia katika saha katika jamii. utakuta hawa wa bendera sisi ndio wasawa tufuateni sisi nifuateni mimi katika mambo yetu ya dini Ninani? ni nani ni hizb taharir. amebeba bendera yake ya hizb tahrir na amesema la ilaha illa akiinua ukiangalia pale kuna khawarij ameinua bendera yake ya kusema kwamba nifuateni mimi mimi ndio nataka dini akiwaita watu katika msingi huo kwa kutamka la ilaha illa na e, kuweka ayati mbele ya madai yake lakini nyuma ameweka mambo mengine ukiangalia kando kunao maikhwani Eh, kuna masorori yoon kuna قطبيون na wengineo wengi katika watu makundi ambayo yanajinasibisha katika Uislamu wanasema kwamba sisi ni waislamu lakini wana njia njia ambazo tumehadharishwa tumekatazwa katika Uislamu huu alhadharu min tahazubat. dini haitaki makundi dini yetaka umoja ni mtu aoneaje kuwa kwa nyumbani iwapo mke atakuwa ananyenendo zake ana mwendo wake tofauti watoto wananyenendo zao wa tofauti hakuna mtu anaeridhia mambo ya tahazub katika masala ya nini ya ndani ya nyumba yake katika dini katika dini inakuwa ni jambo ambalo ni baya mno nasema Mwenyezi Subhanahu wa Taala wa tasimu bi wala jami'an Na la na kamba ya Mwenyezi Mungu iliyo moja madhubuti nyote shikamaneni na kamba hiyo moja madhubuti wala tafarruqu wala msifarikiane wala msingia katika makundi kundi mkatofautiana mka mkawani makundi kundi maana hii ni kwamba shikamaneni na dini ya Mwenyezi iliyojengewa juu ya Qur'ani na Sunna na ufahamu wa masahaba na mkusanyike muwe na kalima moja muwe na umoja wala msifarikiane wala msitofianane basi iwe hali yenu mtakapo na mkafarikiana itakuwa ni hali ya mushirikini. ni sawa na mushrikina farikiana na wakaifariki waka dini yao wakawa ni makundi na makundi kundi mbalimbali mbali, wanapigana na ku, ku, ku, kuzozana. wakadhaufika na ikaondoka ika nguvu yao ma wao wakasali wa juu yao kama alivyosema Mwenyezi Mungu wala takunu minal mushrikin wala msiwe kama mushrikin minalladhina farraqu dinahum, katika walaw walu farqi yao walu farqish diniahum wa kanu shia'an wa kawmakundi hizbin bima kila kundi kinafurahia yale walonayo asema sheikh al aslu sabi, msingi wa saba, انه لا جماعه الا بامام يسمع له ويطاع في غير معصية الله عز وجل كوا حقونا جماعه حقونا جماعه حقونا وحده الا بامام ليس بقوا kwa imam ambaye ni khalifa يسمع له ويطاع ambaye ndio mwenye kuamrisha watu wakasikia na wakatii Fi gairi maasiyet mbali na maasiya kwa hivyo kijana wa Kiislamu atakiwa ajue kuwa. kiongozi wa Kiislamu anapokuwa ndiye anayokusanya kalima yao wa Islamu na anapaswa kusikizwa na kutiiwa katika kila laheri mbali na masia mbali na mambo ya maasi ikiwa hakuamrisha jambo baya basi anapaswa kufuatwa kijana anapaswa alifahamu hili na pindi inapokuwa hakuna imamu basi ashikamane na kitabu na fahamu ya salafi umma na awe na wanazuoni ambao kwamba ni wakubwa awe na irtibab awe na mafungamano na wanazueni wetu wakubwa kama tukavokuja kuona katika misingi inayokuja mbele kwani hilo litamuhifadhi kijana kutokamana na upotofu Imekuja katika kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم asema asma wa wal al muslim kusikia na kutii ni lazima juu ya, ya ya Muislamu mje Muislamu fima ahaba wa karih katika kila alichopenda au alichochukia katika mambo ya sawa ma lam yu'mar ma lam yu'mar bi ma'siyatin maadamu hakuamrishwa bi jambo la maasi fa umira bi ma'siyatin fala sama wala taa ana poamrishwa maasi basi hakuna kusikia wala kutii katika jambo la maasi ومعنى ذلك معنى هي اسامه شيخ احمد ابن المبارك القذلان المزروعي اسامه ومعنى ذلك معنى معنى يقوى تسكيه ketika viongozi wa islam na tuati ketika kila معنى yake انه لا تتحقق الجماعه في الإسلام، illa bi imamin yusma' lahu wa yutaa fi l'usri wa l'yusr umoja yani watu kuwa na jamaa moja isipokuwa kwa imamu ambaye anasikizwa na kutiiwa katika usri wakati wa dhiki wa na wakati wa wepesi anatiwa katika uzito na wepesi wa fi ma yuhibbu wa yakraha na katika jambo ambalo kwamba anapenda wakati ambao kwamba anawepesi katika ibadati anazozipenda au ni nzito kwake anazichukia yani wala si kwamba anachukia ibadati. si kuchukia ibadaati manake wakati ambao kwake ni anapata uzito kwa mfano katika salatu al mtu kitanda chake kinampendezea na kinamvutia sana na anachukia ile baridi lakini kwa sababu ni ibada ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala basi anakuwa ni mwenye kusikia na kutii pia vile vile mfano kama huo katika amri ya viongozi wanapotuamrisha katika mambo yote ya taat na katika mambo ya khairi hata kama ina uzito mtu awe ni mwenye kusikia e, katika nukta hiyo wa wayu, wayu, yukra si kwamba anachukia ibada lakini kwamba ni nzito kwake yeye inampadhiki basi lakini maadamu ni katika taa awe ni mwenye kusikia na kutii illa fi halatin wahida isipokuwa katika hali moja hapo ndipo anaweza kuwacha kumtii imamu anaweza kuwacha ku, kufuata amri ya imamu nayo ni wakati gani pale imamu anapoamrisha maa, maasi anapoamrisha jambo la maasia, fala yusma lahu fi tilkal maasi hasikizi katika maasi hiyo, na katika misingi ya sunna wala tunzaa ita'atu wala hatuvui taa yake naam huyu ni imamu wa Kiislamu ameonekana ana mukhalafa ana maasi na anaamrisha jambo la maasia. lakini yeye ndiyo kiongozi basi hatumtii katika maasi yale, lakini hatutoki chini ya taa yake kwa nini kwa sababu hakuna aliyemaasumu hakuna aliohifadhiwa na nini na madhambi kwa hivyo wewe unapokuwa wewe hauna isma maana yake haujahifadhiwa na makosa na madhambi unafanya madhambi moja na mengineyo na yule pia ni kiongozi ni mtu yeye pia anaingia katika madhambi na makosa haya na yale madaamu haja hajafika katika eh, katika daraja ya kuwa yaani ya, ya, watu waache waache watoke chini ya toa yake yote kijumla basi ni lazima Uwe ni mwenye kusikia na kutii wala usiwe ni mwenye kufanya e, kwenda kinyume na, na taa yake wala tunza utaa haivuliwi ile taa yake yote jumla katika hili hili lollo la maasia, ndiyo tunaacha lakini katika mengine yote lollo tunasikia na kutii ni ni wakati gani tunatoka chini ya taa ya kiongozi wa Kiislamu baada ya kutimia masharti manne kama alivota ilivyokuja katika hadithi ya mtume swalla kwamba illa antaru minhu kufran isipokuwa muone na ya, kuona maana yaqin. ya si, inasemekana inadhaniwa, inasikika la muone nayo iwe ni yakein kufran muone nini Kufr. Kufr, tena sharti nyingine buwahan iwe ni kufru ile wazi kabisa kwamba huni ni kufru haihitaji tafsiri wala udhuru wala e, haina njia nyingine maanake inakwenda kwa kufru kwa mfano ame amekanyaga ame msahafu amemtukana Mwenyezi kumbele ya umati yani kufran buwahan ambayo haitafsiriki isipokuwa kwa kufru indapo ndakukom Allah alhujja walburhan ambao muna hujja ilio wazi mbele ya Mwenyezi Mungu walburhan muna hujja ya wazi kisha sharti nyingine muwe na uwezo katika kufanya hivyo ikiwa hamna uwezo katika kutoka chini ya taa yake kwa sababu hapa wala tunza ta'atu maana ni, ni kupatikana rebellions ambao wanakusajika wana wakawa wame, wameunda yaani nguvu za kumpiga vita yule serikali wala tunzau yada, yadu wala yun, yu, tunzau yado taati yake haitolewi yani watu waotoki chini ya taa yake wakaingia katika rebellions wakawa wanafanya mambo ambayo kwamba ni ya, ya kuonyesha kwamba wao wako wa kinyume na serikali ile ila matakwa yao yanapotimia wala tukhla ba, bayato Haivuliwi baiya yake na baiya ni kule kuwa tumemsikia na kumtii kwa hivyo hii hiyo haitoki kama tulivyotaja la annahu man mata wa fi unquhi bai'atun mata mita jahili kwa sababu atakayekufa na kana bai'a katika shingo lake atakufa e, maita ya jahiliya hii ni pale ambapo kwamba inakuwa yupo amepatikana wa na wala hakuna uzito kama sasa hivi hayupo tunaposikia na wetu waliokubwa na kuati katika kila Wanachosema. unapotuambia kwamba huku hakuna jihad basi tunasikia nafikati katika hayo thamin tukimalizia tukiona kwamba asli zilizobakia ni chache asli ya 8 ujubu maarifati al ulama al rabbaniyyin wal hadhari mimman bihim mim, min isu ulazima wa kujua wanazuoni arbanin wa walhadhari na kujihadhari mimi nitashabaha bihi kutokana na wale walijifananisha nao wanazuoni min, min ulama isu katika wanazuoni wabaya waovu al walona fitna wanazuoni kama sasa hivi katika zama zetu ni jukumu la kijana kuwajua wanazuoni wakubwa wanazuoni wakubwa kina uh, Sheikh al-Fouzah Sheikh Rabi' uh, ulama al-kibar kuwajua na wako katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu wanapaswa vijana kujishughulisha na kuwajua wanazuoni wao kama vile wanavyowajua nani wanavowajua stars eh, fulani wa, wa, wa, wa mpira wanawajua kwa tafasilu zao ukuta wanajua anaishi wapi Wanapokea salari salary gani, na mambo gani na gani? Yaani utakuta vijana wanajua mambo kama hayo. Wakati wanapaswa kuwajua wanazuoni wao na daraja zao na na umuhimu wao katika umma. Na wajihadharishe, Na wale waliojifananisha na wanazuoni. Min ulama isu katika wa ulama wazu, wabaya ambao ni wenye fitna. Wako wengi tu katika wale ambao wanafuatwa wale wanaofuasi wengi katika ulimwengu katika wanazuoni wasiofaa kufuatwa wanaotoa fitna wanaoyeneza fitna kwa mfano kama walivyosema eh, hiyo eh, fitna ya uh, ya iliyopita ya uh, wanaaita al-muhim <laughs> katika dola za Kiislamu. Kulitokea maandamano makubwa iliyoleta madhara mpaka leo mpaka kesho. Fitna hizo kunao katika wanazuoni ambao walionekana wakitangaza wakisema kwamba hizi ndizo ndizo jihad watu wanapaswa kuwa ndani yake. Lakini mwisho athari iliyokuja bindi kuna wanazuoni walikuwa kihadharisha wakisema kwamba msifanye hayo msishiriki katika hayo kwa hivyo watu wa vijana hususan kwa sababu ya njia zao wanapaswa wa wajue wanazuoni walio sawa wajua wanazuoni walio inasababisha kusalimika na tunawasikiza hawanazuoni, wanazuoni tuwasikize katika kuelewa ili tuweze kujua wanazuoni wanaweza kutuambia kwamba fulani fulani si watu sawa hawafai kufatwa. basi tunapaswa tusikie na tueni yenye kujiepusha hawa wanazuoni ukiangalia katika uh, moja katika kauli zilizo kwa kusema uh, Umar bin Zamul kuwa nimemuona nimewaona baadhi ya zuoni Wakiwanasihi, nasihi waliopotea ama walio walokwenda kinyume miaka kumi, miaka kumi na mitano. mpaka wakija kutaja kwamba huyu kapinda huyu ni mtu ambaye kwamba hapaswi kufuatwa pamoja na kuwa ana influence kwa watu anasikika anaonekana kwamba huyu ni mtu mkubwa anapaswa asikike wanazuoni wanapotaja kauli yao Mengine atakuwa ni yenye kueleweka kwa watu na mengine huenda isieleweke. Basi kijana wa kisawasawa, anapaswa kusikia na kuatiwa wanazuoni hao katika yale lolio kwamba fulani msimsikize. Basi tunapaswa tushika maneno na kauli zao, tujeepushe na watu wale kwa kuwa tunafika kwa wanazuoni wale wakubwa tunajua kwamba hawa ni ulama arabbaniyin wanatuelekeza si kwa sababu ya matamanio si kwa sababu wana wadui kwa dhati ya fulani la lakini kwa sababu wanatuhadharisha na hii ni dini kwa hivyo nukta hii ni nukta ambayo ni kubwa sana na dalili imekuja katika kauli yake mtume sallallahu Allah wasallam aliposema inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin biqabdh al-ulama ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضل اسى متمي صلى الله عليه وسلم حقيقه منيزمو هايشكويه علم في الدنيا اكايبتزه علم في اليمو انتزاع ينتزعه من صدور E, ya yantaziuhu min al-ibad elimu mtu alikuwa mwanachuoni akaamka kwamba hana elimu la Mwenyezi Mungu wa Ta'ala haichukui elimu kwa kuingoa katika vifua vya watu kwamba mtu alikuwa kwenye katika wanazuoni Asubu asubuhi yake ameamka hana elimu Mwenyezi elimu kwa njia hii lakini bi yaqbidu al-ilm bi qabdh al-ulama Mwenyezi Mungu anichukua elimu kwa kuwachukua wana na ndio, ndio kijana anapojua kwamba wanazuoni wale wakubwa anapowatambua ambao ni rabbaniin anapowajua kisawasawa hii inamsababisha mwana ya akifa kijana anahisi uchungu anahisi yani anaona kwamba gap mwanya uloachwa, ufa ulioachwa anatambua, anakuwa na tarahmu ala ulaika ulama wala hakui na chuki na ubaya dhidi ya maulama hao kwa nini kwa sababu Mwenyezi anaitoa elimu kwa kuwa chukua haa na zuoni kwa hivyo anapokufa mwanachuoni elimu kubwa yote aliyokwenda nayo inakuwa ni pengo katika ulimwengu haizibwi na na chochote kila inapozuka, jua na kuzama hapatikani ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atake amlete mwanachuoni mwingine lakini wanapokufa wanazuoni haizibwi pengo hilo na lolote hata اذا lam yubqi aleman, mpaka Mwenyezi Mungu anapokuwa hakumbakisha mwanachuoni katika ulimwengu au katika jamii fulani ya watu itakhadha nasu ruusa watu wajichukulia viongozi ujichukulia e, watu ambao kwamba wanaongoza juhala watu hao ni majuhala. hawajui dini hawapo katika dini lolote hawafai kuitwa ulama arbanid wanawachukuliwa ndio wanawaelekeza ndio kukuta fitina na kithiri faftu Fa bighairi ilmi wanatafa fatwa mbalimbali bila ya elimu wanatafa fatwa mbalimbali bila ya elimu inasababisha nini fadallu wao wenyewe watu hao wanakuwa ni wenye kupotea wao wenyewe kwa zati zao wa dhallu na, na watu wengine unakuta kwamba katika masailil adham katika mambo kubwa kubwa kama jihad tunapaswa kusikiza wanazuoni wakubwa lakini unakuta mtu Ima kwa kibiri kwa kujiona Asema kwamba mimi naona hii ni jihad na atakea sema kwamba hii si jihad basi e, mimi ni mujtahid nina nguvu ya kuweza kujitahidi kuona na hii ina, i, i, i, ni kibiri na njia ya upotofu mtu anajipoteza mwenyewe na kusababisha e, kuwapoteza wengi katika watu ambao Wanasikiza. kwa hivyo ndugu zanguni sote vijana tunapaswa kuwatambua wa wanazuoni na tunapaswa eh, kushikamana na kauli yao na kujihadhari na wale waliojifananisha nao katika watu wengi waliojaa ulimwenguni wakijiita pia ni wanazuoni katika ulamaa wasu, waovu wanaoiita katika bid'a wanaoiita katika shar wa katika bala, maadamu tumeambiwa na wanazuoni kwamba hawa ni watu wabaya tujiepushani nao na wala tusishikamani na watu kama hao maana yake ni kwamba ahli eh uh, anna fadla ahli alilm kabir. fadl ya wanazuoni ni kubwa na kubakiwa kwao katika dunia Ndiyo amani watu wana na upotofu kama vile kubwa, uh, kama anna khatar ahli alfitan Waljahli wahim na pia vile vile hatari ya watu waovu Wanazuoni wa, ambao ni washari. Wa, wa na fitna ni, ni ni kubwa ni hatari wao ndio sababu ya watu kupotea katika ulimwengu na ndiyo sababu mtume sallallahu alaihi wasallam akatukhofia akatuhadharisha na watu kama hao akatuelekeza akatu katika njia ya sawa akatuepusha akatuhadharisha na wale wanaojifananisha na wanazuoni katika wanazuoni ambao ni mudhallin wapotezaji wanawapoteza watu na wanalingania katika fitna wenyewe wamepinda wamekwenda katika njia potofu kasasin wenye kutoa visa tu wengine wakijiita mufakiri wenye kufikiria aqlaniyyin waliosalitisha akili zao juu ya Qur'ani wanajiona wao ndiyo wanaweza kufikiria zaidi al tasa, msingi wa 9 ambayo kijana anapaswa kuifahamu sana na kushikamana nayo ni wujubu maarifa auliyai ar-rahman ni, ni ulazima kumtambua kuwatambua mawali wa Mwenyezi Mungu walhazarimman tashabba bahum min min awliya alshaytan na kujihadharisha na walaw alijifananisha na mawali wa munyezimungu katika awliya alshaytan alimam ibn alqayyim amelezea kuwa mawali wa mawali wa na mawali wa shaytan mawali wa munyezimungu ni kila alionata waelewa naomtii munyezimungu mu'minun Wanamuogopa gofa wanaofanya taat na unajiepusha na makosa hawa utawakuta yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wakati mwingine anapitisha karamati katika mikono yao anapitisha mambo ya miujiza katika mikono yao ukaona mambo ya maajabu katika ulimwengu kupitia katika mikono ya nani ya hama mawali mawali ni wale waumini ambao wanamcha Mwenyezi wana mwogopa Mwenyezi Mungu Mwenyezi huenda akawapitishia mambo ya maajabu ukaona kama ilivyo thibiti kama alivoelezea Al-Hasan ibn e, e, al-Mubarak katika kisa ambacho ni kirefu hatutaweza kukielezea kuwa siku moja amekwenda ame katika safari ya mji katika miji alipofika katika mji huo akawa amekosa pahala pa kwenda ikabidi a, aishie msikitini alipoishia msikitini akawa amekaa katika moja pembe za msikiti Mwenyezi Mungu akataka akaingia mtu mmoja ukimwangalia mchafu mwenye matambara matambara akaangalia kulia kushoto kisha akainua mikono yake akamwambia ya robu, na nakuapiza ututeremshie maji na kuomba uteremshie maji Mchana wake siku hiyo anasema kwamba tuliswali istisqa na makadhi na wakubwa wa mji lakini hakukunyesha chochote. Uo bwana alikuja akainua mkono, "Ya Rabb kuomba ututeremshie maji mvua sasa hivi." Na akatoka na mvua ikafunga na kukanyesha mvua kubwa hapo hapo. Iliponyesha Ibnul Mubarak akasema kwa nikafuat nikafuatilia mtu huyu mpaka nkaona pale alipoingia siku ya pili yake nilipokwenda e, nikakuta kwamba nyumba ile alioingia ni nyumba ya mtu anayeuza watumwa nikamuuliza yule kwamba nataka kununua mtumwa basi alipoangalia katika wale watumwa wake wote akamuona hakumuona yule akamwambia hauna mtumwa mwingine na mmoja huko ako pale lakini sioni kama atakufaidisha ni dhaifu ni mchafu mtafu huenda hasi kunufaisha. Akamwambia nataka nimuone. Alipotoka akamjua ndio huyu yule. Akamwambia huyu ndio nime mtaka. Akamnunua kwa thamani. Alipokwenda naye yule bwana akamuliza, "Kwa nini umenunua? Na mimi sina kazi yoyote naweza kukufanyia ni dhaifu." Akamwambia, "Mimi eh nilikuona jana ulikuja ukaingia msikitini ukafanya hivi na hivi akamsimulia kisa chake. Akamwambia, "Si mimi ambia ni la ni wewe alipoyakinika kwamba ni yeye kwamba huyu alimuona kweli akapiga si, si, sujud aka akasema ya rob siri ishajulikana na kuomba basi nichukue kwako wewe hapo hapo ikawa ameendoka ame katika kisa hiki ni kisa ambacho kiwepokelewa katika visa vya ibnul mubarak uh, kwa kweli ilikuwa koina poswa niangalie kwamba je ime ni sahihi kisa hiki ama si sahihi lakini uh, ni kisa mbacho kimetajwa kime katika visa vya, vya ibn mubarak insha allah taala tukoe ni kuangalia zaidi kwamba je ni sahihi au la la muhimu katika kisa hichi ni kuwa uh, mawali wa munyezimu subhanahu wa taala Mwenyezi anao mawali katika waja wake ambao Mwenyezi aweza akawapitishia mambo ya maajabu katika mikono yao. Ushaona? Waka, ukaona mambo ya maajabu katika mikono yao kupitia kwao basi hatuamini mambo kama hayo ila wanapokuwa wameshikamana na amri za Mwenyezi Lakini ikiwa ni watu ambao wako katika njia potofu basi tunakuwa na yakini kwamba hawa si watu wa sawa kwa mfano e, tumesikia e, e, watu kadha wakadha katika tarika watu masufi wakisema kuwa nyinyi nendeni mkaswali kunapoadhiniwa nendeni mkaswali ibada mmelazimishiwa nyinyi sisi tushaswali tusha, swali. tusha Swali, ipo sana hizi habari hizi kama mjazisikia ukizafuta mtazipata katika masharifu na mashehe wakubwa wao kwamba wao utakuta mnatoka kwenda kuswali wakiwaambia kwamba nyinyi nendeni mkasali ibada hizi zimelazimishwa kwenu nyinyi lakini sisi hatukulazimikiwa hatukulazimikiwa kufanya ibada hizo sisi mawali na hii ni kosa wala si sawa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kitekeleza ibada, alikuwa kimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa ibada yake ni lazima asa itakuwa ni nani mwingine ambaye ibada aweyeye yuko juu ya ibadati juu ya sheria ya Mwenyezi kwamba yeye hapasi kumwabudu Mwenyezi kwamba yeye ameshaandikwa ni katika watu wa peponi. Wa maana dhalika anna Allah hum amhum alladhina ama, amanu billah malaikatihi Aulia Allah ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu malaika wake vitabu vyake siku ya mwisho qadar wamemcha Mwenyezi wakafuata amri yake wakamfuata mtumi sallallahu alaihi wasallam wakaacha wale waliokatazwa wakaacha kumkhalifu mtumi sallallahu wa sallam. na ama awliya ashaytan ni wale ambao wamemwasi Mwenyezi Mungu wakaacha kufuata sunna wakakadhibisha wakadhabu wakath, ala nas wakawadanganya watu kwa bitajali wakadanganya watu kwa uongo na mazinga mazingaombwe wanaodanganya kwa mambo ya uchawi uchawi kama walivyosema kwamba mimi mtanikuta katika haji nendeni haji eh, tutakutana huko wakati huo huo yeye ndiye mkaswali mimi nisha nisha tekeleza sisi tuliswali tuko na ilmu al-batin hao ndio hao ambao wanakusudiwa kwamba wanaotaja wanaodanganya watu wa kufanya mambo ya maajabu maajabu lakini huku hayo yanakuwa ni mazingawombwe na mambo ya, ya kudanganya macho wanatumia amali za matendo ya ki shaitani, shaitani basi usidanganyike na watu kama hao na hata lau utawaona wanapaa katika anga na wanatembea juu ya maji watu kama hao Si mawali wa Mwenyezi na kipimo ni kuangalia je wao wanafuata sunna je wanamtii Mwenyezi na kama alivyosema Sheikh sheikh al, im, e, shaykh, e, al, e, al Ibn Uthaymin, asema kuwa ma, mawali wa Mwenyezi hawatoki wakasema sisi wa mawali hasemi kwamba mimi wali kwa sababu huko ni kujitakasa lakini hawa utawasikia ukisema mimi ni wali wa Mwenyezi Mungu wajua mimi wali wa Mwenyezi Asa, huko kujitambulisha huko kujitakasa nafsi yake jambo ambalo kwamba ha, halipaswi kwa muislamu kulifanya asli ya kumi kabla asli ya mwisho ni ujumu wa maarifa katika kijana atakiwa awajue waislamu na ajue haki zao waislamu na ajihadharishe na ku kufurisha kama alivotaja Sheikh, eh, eh, sheikh Ibn Thaimin katika risala yake hiyo ya kijana asema kijana wa kisawasawa, ni kijana ambaye anawapendea khairi umati wake anawanasihi ana anawanasihi umati wake anawaelekeza katika kila la khairi anawatakia yale yaliyo mazuri anawaelekeza katika yaliyo mazuri kijana ambaye yeye ni manufaa katika umati wake wala si madhara katika umati wake Haleti bala katika umati wake kijana ambaye akifa umma mzima unalia si wale ambao akifa ام ام فرحي ام استريحه بسبب يشرك زكي نبلع زكي نيجيانا امبaye anawajulia waislamo haki zao anajihadharisha na ku kufurisha hawatakii ubaya anotakia kila lilozuri anawaelekeza katika kila lilozuri kama yalivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam almuslimu akhul muslim la yuzlimuhu واشار بيده الى صدره ثلاث مرات حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه امسهم امتي صلى الله عليه وسلم ketika hadith hi sahih ya imam muslim kuw muslimu indugu ya muslimu w muslimu w muslimu ni mandugu wanapaswa kushikamana ketika undugu hapasi, katika haki zake hapaswi kumdhulumu ndugu yake hapaswi wala hafai kumdhulumu ndugu yake wala kumfanyia khiana yakdhulu hafai kumfanyia khiana ndugu yake wala yhikiruhu ya hafai kumfanyia madharau ndugu yake atakuwa hauna mtu meye uchaji Mungu uko hapa katika kifua chake akaashiria katika kifua chake kamba uchaji mungu uko katika kifua maana katika matendo ya moyo takwa inaanzia katika moyo na athari yake inakuja katika matendo kama ilivyokuja ukiangalia katika hadithi zilizokuja zikifasirianana hadithi kwa hadithi waashara biyadihi ila sadrihi mtume akaashiria katika kifua chake kwamba uchaji mungu katika, katika moyo thalatha marratin mara tatu mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria hasbu mriin muslimin Inamtosha Muislamu sharri kumdharau ndugu yake Muislamu. Yaani Muislamu awe anamdharau Muislamu mwenzake, hii ni jambo litakalomletea sharri kubwa inamtosha kumwangamiza, inamtosha balaa asitafute hata dhambi lingine, dhambi la kumdharau ndugu yake muislamu hilo lamtosha kumwangamiza lamtosha kuwa ni balaa kubwa aliyojivutia muislamu ayahqira akahu almuslim kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa kila muislamu ni haramu damu yake juu ya ndugu yake muislamu hapaswi kumuua wala kumjeruhi wala kumpiga ndugu yake muislamu Ma, Wamaluhu na mali yake hapasi kula mali yake kwa njia yoyote ya batil kwa haramu wa na cheo chake heshima yake anapaswa amchungie heshima kila muislamu ndugu yake ambaye kwamba ndugu yake muislamu na maana yake ni kwamba anapaswa awajulie waislamu Undugu wao wa kiislamu kuna undugu wa jamii wa ambao ikiwa sindugu muislamu ikiwa hakuna uislamu basi ndugu yako aliyona uislamu unapaswa kumjulia haki yake ambayo ni haki kubwa kuliko ndugu yako asiyokuwa mwislamu na ujue haki yake na uharamu wa damu yake usimu uwe wala usichukue mali yake wala usimdharau wala kumwonyesha ubaya wala kudharau heshima yake na hii inatosheleza ina, ina, ina, ina, ina ama inakuwajibisha ina kwamba usiwakufurisha waislamu na katika wale wanaokufurisha waislamu na wanawaua na wanachukua wa mali zao na wanaovunja haki zao kunao watu wanaojinasibisha katika Uislamu wanaosema hivi kwa hivyo vijana wanapaswa kuchungamana na hili kwa sababu kwanza wao wana nguvu wanapohurika wanapodanganyika na swala hili wakawaua wanaweza kuwaua wengi ama kuwajeruhi na kuwaumiza wengi kuwatia madhara madhara wengi katika Waislamu. asli ya mwisho ambayo kwamba ni asli ya 11 aliyotaja shekhe hapa اسما وجوب معرفه أهل السنه والجماعه والحذر من أهل البدع والتفرق ولزيمه وقوع جو اهل السنه والجماعه واط نو... والسنه انا جماعه واط ونوفط سنه يا الله وسلم كما تلاحظونه كتابه اصلي يا 4 5 كما تشكامان ان جيه يا امتي صلى الله عليه وسلم والحذر من اهل البدع والتفرق ناتج هذاريشنا واط البدعه والتفرق ala sunnah ni wale wanafuata sunnah ya mtume s.a.w. na wanafuata wa Qur na Qur'ani na ya mtume s.a.w. kwa ufahamu wa wema waliotangulia na wanajihadharisha na bid'a na uzushi na kufariqiana wako mbali na jambo kama hili kama ilivyokuja mtume s.a.w. Wa aliposema wataftariqu wa ummati ala 73 millatan kulluha fi an millatan wahida wa lahu wa mmoja alisema maana alie leo na اصحابi وهي الجماعه juma sallallahu alayhi wa sallam, asema umati wangu vigawanyika sabini na vita, sab, njia zote, Kullu zote motoni, za upotofu kulluha zote motoni mwisho wake zaishia motoni wahida mila moja na mila hizi si umati Muhammad kijumla kwamba kwa sababu umma Muhammad kuna umma tulijaba ni kuna wale walioitikia uislamu hawa ndio walikusudiwa wale umma waliokataa uislamu hao haingii katika kauli hii kwamba watagawanyika vigawanyiko sabini na kitu la ni kwamba waislamu watagawanyika vigawanyiko sabini na na tatu waislamu watagawanyika vigawanyiko sabini na na tatu, Kwa hivyo hao Waislamu watakapogawanyika hayo makundi yote ya Waislamu yataka ukwenda motoni yote. Yote hao makundi ambakomba ya ya wa Waislamu yataka yatakayokwenda wapi? Motoni. hafi finnari. Yote yatakayokwenda yataka motoni illa millatan wahida. Isipokuwa kundi moja. Na ndio utakuta leo masufi, mashia, waikhwani na wengineo wengi ambao wote ni, ni walinganizi katika milango ya moto na ni wengi mno makundi yalojaa katika saha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutahadharisha kwa kutuambia kwamba yote makundi hayo yanakwenda motoni kwa hivyo pale unapokuwa wewe ni ni Muislamu umeshikamana na na misingi yote tuliyohitaja basi kumbuka na msingi ambao unakudhaminia dini yako kwamba iwe salama ni uwe uko katika mwenendo wa ahli sunnati wal jamaa ujepushe na ahli albid'ah wattafaruk hapo utakuwa umeshika ya sawa utakuwa umejiepusha na elema kundi makundi atakayokwenda motoni mtume aliulizwa ni ipi hiyo kundi moja ya rasulullah akasema ni ile ambayo niko nayo mimi leo hii na masahaba zangu hao ndiyo watakao hao ndio watakaoponea Akaulizwa mahi na, na, na akasema hi wa aljamaa, nayo ni jamaa. Na maana hii ni kuwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale walioisikia mwito wake watagawanyika kwa sababu ya yale na uzuka baina yao katika dini katika bidhaa zilizo kuja. Kwa hivyo sababu ya huo mfarikiano Sababu ya kugawanyika hayo makundi tatu ni nini? Ni bid'a ni uzushi. Kwa hivyo, itikapozuka uzushi inaleta kundi. Kila kukija uzushi kunaleta kundi. Kila kukija uzushi kunaleta kundi. Makundi hayo yote yanakuwa ni mengi tatu na yote yanaelekeza katika moto wa Jahannam. Kwa hivyo Muislamu anapaswa anapaswa ashikamani na njia alisunnat waljamaa na ajihadhari, na jamii alfirq almubtadi'a Ajiepusha na kila kundi la kuzua na hii inamlazimisha ashike ahli sunnati waljamaa na ni wale walokuwa nayo masahaba wa, wa, wa mtume sallallahu alayhi katika manhaji yao njia yao ya, ya dini mwendo wao wa dini walokuwa nayo na mtume sallallahu alayhi na itikadi yao na kuabudu na akhlaqi yao yote wawe ni wenye kushikana na njia hiyo basi fasifiya shabab alislam enyi vijana waislam kueni hafidhi na lihadhihi alusul ni wenye kushikamana na kuchunga misingi hii muhafidhi na alaiha wenye kuzihifadhi na kuzifanyia kazi hata takunu biidhnillah minan najhi minan najin min alinhirafi wal khasara ili ni katika wale walioponea na waliosalimika na inhirab na upotofu na hasara na kama nilivyotaja kuwa shekhe huyu ametaja ametandika risala saba ah, risala nyingine katika kubainisha watu wa peponi risala nyingine katika kubainisha kuba akhlaki ya kijana Muislamu ameandika risala ambazo zote zinamhususu kijana la muhimu ni kuwa muhtas ni kijana wa Kiislamu anapaswa kujua kuwa yeye rasilimali yake ni Uislamu wake amwamini Mwenyezi Mungu malaika wake na vitabu vyake ajipambe na akhlaqi ya, ya uislamu ajijaze na elimu ya dini kutoka kichwani kwake mpaka katika miguu yake kijana wa Kiislamu awapendee umma wa Kiislamu kila lililo la kijana wa Kiislamu awe ni mwenye kujitahidi katika kuinufaisha nafsi yake na kuunufaisha umma wa Kiislamu kijana wa Kiislamu si mvivu haonyeshi uvivu anajitahidi anangangana anajitahidi katika kila chenye kumnufaisha kijana wa Kiislamu anajitahidi katika ibada wakati wake huu nguvu wakati ana ujana huo anajitahidi katika sampuli mbali mbali za ibada kusimama usiku kufunga michana yake kufanya taati nyingi maadamu ana nguvu hiyo kijana wa Kiislamu anawaelekeza umma, ana umma ana wa Kiislamu anawanasiihi umma wa Kiislamu anawatii viongozi wa Kiislamu ako katika manhaji salaf anafuata ana manhaji salaf kijana wa Kiislamu anajiepusha na bidha anajiepusha na uzushi anawasikiza wanazuoni wa, wa sunna anafuata nyenendo zao anajiepusha na, na, na, na, na watu wa bid'ah na nyenendo zao kijana wa salaf wa kijana wa Kiislamu anapaswa kuwa ni mtu anawatii wazazi wake anaamilianana na watu kwa wema na mengine mengi katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ambayo inamhususu sana kijana wa Kiislamu. Insha Allah Taala imechukua ni kukomea hapo katika risala hii ambayo amehitaja Sheikh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjaziye kila laheri Hivi hatukuweza labda pingine kuipa haki yake risala yake hii lakini tumetaja ambayo yanamhususu kijana kwa kadri iwezekanavyo ni juu yetu sisi sote kwa kuwa sote vijana hapa tuwe nyenye kongangana kushikamana na haya ili Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atubariki katika ujana wetu kwani mtu mubarak ni yule aliyona baraka katika umri wake Mwenyezi Mungu amemwekea baraka ya umri wake katika ujana wake akafanya ile ambayo company ya kumdilisha Mwenyezi Mungu kisha akafa katika hayo hadhaw billahi tawfik subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa